Ja, vi sitter och plöj, plö, plöjar lite grann. Så fett och gott det blitt som en juligris då. <laughs> så kan man sänka ner här också då. På den signalen så pratar så här. Då har lite mindre medhörning. Ja, ja, vi har kopplat in några ja. teladapter som inte brummar och ingen glöppkontakt. Eller, då. Det är fantastiskt. Och... Uh, ja... Han kan ringa upp Freke nu, det här Vad ja. hon har då... Säga. Så, Så det är inte högtalartelefonen längre här, utan det är en... 10, 55 United-telefon. 13 maj. Ja. 10, 55 och 10. hela adapter här så 2013. Väldigt bra. 100. Sen och, och då kan man med, med kort varsel också göra inspelningar. 10, kan jag faktiskt tio, vara 55. Man lyfter på luren och, och, och så kör upp eh, recording här och Trycker jag på re, re, rek. Eh 10, till och 40. Ja. Så att jag pratar i mikrofonen från telefonen.